Basi karibu katika shule ya Biblia e, leo siku ya ramisi tarehe Juni mwaka e, tumesomewa jumla ya mistali mingi mistali 34 ya mlango wa 43 kitabu cha Mwanzo na sehemu ya kitabu cha Mwanzo ni habari za Yusufu kwa sehemu kubwa na ndugu zake vile vile hasa anayoonekana pale ni Yusufu ae akiwa alishauzwa kuanzia mlango wa 37 pale na yuko Misri njaa ilishakuja ile ya miaka e, kuanza shibe baadaye kaja njaa sasa hii njaa ndiyo imemweka e, awe mkuu katika ufalme wa farao akiwa mtu wa pili nyuma ya ya, ya farao misi ni nzima huyu ni mgeni ni mtu ambaye ni, ni mgeni lakini ni mtu wa pili kwa ukubwa na katika utendaji kimsingi ndio wa kwanza kwa farao alikuwa si mtendaji alikuwa tu ni mtu mwenye kubeba jina la mamlaka eh. kwa hiyo yusufu na tukajifunza vitu vingi sana kwenye utangulizi siitaji kwenda sana hapo kwa sababu kuna mambo mengi leo tutajifunza mambo kama 5 kwa leo lakini nyuma tuliona kwamba Mungu anaweza mara nyingi, kwa mfano mlango uliopita tujifunza somo liokuwa inasema kwamba matatizo huleta suruhisho kwa mfano watu wanaweza kuanza wamegombana, waelewani na nini? Ukikukuta likitokea tatizo linaowakutanisha wote, wanajikuta wanapatana ndani ya matatizo yao. E walishangomana huko nyuma lakini tatizo linawaleta. Kwa mfano hapa tunaona njaa. Hii njaa ndiyo iliwafanya wana wa Israeli waliyomuuza Yusufu, walioikuwa hawana mpango wa kuonana naye. Na walishamsahau na kila siku wanasema alishakufa, wakati wanajua hakumuuza. Ha, ndiyo iliwafanya wakuta, wakutanishe kwanza. Eh na ndio inaendelea itakuja kuwaleta pamoja. Wakati mwingine tukajifunza kwamba nani mara nyingi sio mara chache. watu wanaomcha Mungu kuna matatizo na ni mengi yanayokuja ili kututengeneza ili kututakasa ili kutuleta karibu na Mungu tutaona kuna kamchakato karefu kabisa Kahawa hawa ndugu wanaenda wana, mara ya kwanza kwenye mlango na mbili walienda kanua chakula wakarudi e, wakarudishwa na fedha zao bila kujua sasa wanaogopa kama hizo fedha niwezekana e, labda labda tu, tunimtego na nini eh njaa inarudi mara ya pili haijaisha wana lazimika tena kurudi kule kule ambako walitoka na ukumbuke kwenye mlangu ule uliopita wa, mpaka walifungwa siku 3 mm. walitiwa nani na Yusufu huyu ndugu yao eh lakini je tutaona aliwatia ndani kwa sababu walikuwa na wachuki hapana sana isipokuwa wakati mwingine Mungu anaweza kutupeleka katika mazingira ambayo wakati mwingine kama ya kututia ndani ya kuoadibisha tutafika huko ilikuwa tu ni utangulizi wa jumaa tutaenda kwenye mishtari nizie nikaongea mambo yao eh, kwenye zaburi tutaenda sehemu nyingine nyingine eh tusitunaona matatizo wakati mwingine tusii tusiiliye sana eh. kitu cha kutuliza nini kitu cha kutuliza tunapokuwa tukombali na Mungu wetu. hata kama tumefanikiwa mambo yote ni mazuri kuna tatizo unani lakini ukajikuta Mungu haimu katika mipango yako ukajikuta neno la Mungu haliko kwenye mipango yako, hapo ndo wakati mwingine kwa mtu anayejua ndo pa, pa, pa kusikitika na kujutia eh. na kujutia eh. Kwa hiyo ilikuwa tu ni utangulizi. Sasa twende katika somo la leo. Somo la leo kichoche yake naweza nikasema eh somo la leo naniakasema kitu ambacho nimeona e, kikubwa e, mlango kama huu ni mrefu sana. Kwa hiyo utakuwa na jumbe nyingi. Na, baadhi ya jumbe tutakutana nazo huko mbele. Eh kwa kwa mfano, kuna jumbe na namna ya watu wanavyoweza kuhudumiwa mtu mkubwa anawekwa kwanza mtoto anawekwa mwisho katika kupanga e, kama kuna viti unawapa wakubwa watoto anana... sehemu nyingine imeshabadilika na nini kwa hiyo ni jumbe ndogo ndogo sio ndogo kimsingi sio za leo eh uwezo ukatoa jumbe zote zizome ukazimaliza ni nyingi lakini nimepata tano kubwa na zote zinaokea chini ya kichwa kimoja kinachosema e, e, njia atumiazo Mungu kuandaa watu wake Eh Mungu anatumia njia mbalimbali Kuwaandaa watu wake. Anaweza kawa anawaandaa kama kanisa. Anaweza kawa kama watumishi wake. Anaweza kawa kama, kama ni, ni kundi tu lina watu wa, wa, wa Kristo wanao e. tutaona ni njia ni nyingi lakini tunaona zinazotokeza katika sura ya leo, katika mlango wa leo. E. njia anazotumia Mungu kuandaa watu wake. E. E. Amtwende katika hoja basi ya kwanza. sasa e, hiyo hoja tusaiona katika Tekini Mwanzoni pale ma mlango wa 43 tatu na e, ni jumla e, mlango wa e, cha mwanzo kina milango 50, baadada milango saba Lakini e, katika mlango huu wa 3, hoja inayotangulia pale katika zile hoja tano ya kwanza inasema e, matumaini yote ya ya kiisha Mungu ndiye kuwategemewa. Matumaini yote yanapoisha, yanakuwa hayapo tena. Basimungu anakuwapegemewa. Na ukasema tunaipata wapi? Eh. Tumaona Yakobo anaongea na watoto wake. Njaa bado ipo. E. Kwa hiyo njani kitu kibaya sana? E. na mpinga Kristo atatumia njaa kuitesa dunia. Eh, na kuifanya dunia dunia iwaabudu eh, kwa hiyo huyu uh, mtu anaweza akajikuta anaabudu chochote kwa sababu ya kwa hiyo njaa tusome wa kwanza pale hivi wa kwanza mlango ule wa 43 mstari anasema njaa ikawa nzito katika nchi eh enda mara ya kwanza wamenua chakula sasa njaa haijaisha tatizo bado liko pale Ikawa eh ikawa nafaka walioileta kutoka Misri baba yao akamwambia ruduni rudini huko mkatunie chakula kidogo Yule akamambia, akisema yule mtu alituagiza sana akisema hamtaniona uso wangu ndugu yenu asipo kwa pamoja naye anaendelea wanabishana bishana baba anaamwambia sasa kwanini kwa nini mnwaambia kama mna ndugu mna benjamini mmeko mjende ana yule mtu alituhoji vitu vingi hatu, hatungetegemea kwamba baada ya kusonga tuna ndugu naye atamtaka aje. Kwa hiyo tulimjibu kulingana na maswali yake, lakini yeye aka akamtaka. Na tayari Simeon yuko kule amefungwa. E, yu, e, Yakobo anapiga mahesabu mengi. Mtoto wa Yusufu alishakufa. Nlicho anachojua. Yakobo, I mean Simeon amefungiwa Misri. Huyu mtoto mdogo wa mwisho Benjamini mtoto wake wa uzee anaye anatakiwa kwa mahesabu anaona inaenda kupoteza watoto watatu. na hawa sina wakaka kama watatu. Kwa hiyo amebanwa kote kote. Njai na apiga. Mwenye, mwenye mamlaka anasema namtaka mtoto. Sasa ufanye nini? M Una ukibaki nayo mtoto Benjamini, umempoteza Simeon. Taswira yake ni nini? Ni taswira ambapo mbele na nyuma kumebana. Ukiangalia ufanye huku kushoto kumekata na kulia kumekata. Njia inayobaki huwa ni Mungu peke yake. Wakati eh. mwingine Mungu, hem ili jambo tulielewe, eh? Mungu huwa hapendi mipango eh, aingizwe pamoja na mipango mingi mingine. Anaweza akafunga njia ya huku, akafunga njia, akafunga zote ili kusudi abaki na njia yake peke yake. Na mimi na nadhani kwa mkristo yote anayempenda Mungu wake Haoni ubaya kama Mungu atafunga njia zingine akina kabakiza ya kwake akasema hii inapitika. Eh. Huko njaa imepiga. Watoto uh, vifungo vinaangalia. Vina mtoto ashapotea na nini? Yakobo hana ujanja. Ndio akawaambia sema sasa emchukue ni chukue na vizawadi za jaribu kutafuta njia nyingine. Tuchukue na vizawadi hivi ana nini mmpelekee angalau mwanza mkamtuliza tuliza mtoto. Haja jua kama ni Yusufu. Eh. Kwa hiyo tunaona kwamba Eh, shida matatizo tabu manadamu ameumbiwa matatizo eh mta mambo yameenda vizuri, ya vizuri. Amina ya eh, eh, katika kitabu cha katika ayubu wa 18 mstari anasema ma, ma, manadamu aliyezaliwa na mwanamke wote eh. tumezaliwa na wanawake siku zake za kuishi si nyingi sana na zimejaa taabu nyingi Eh, sasa unaweza kufikiri labda ni, ni maneno ya mtu binafsi lakini hapana eh, siku tukipata tabu, siku na furaha by the way tunapokuwa kwenye tabu Mungu hajato bado kufurahia eh anasema, frahine, anasema katika wa filipi mwanango wa 4 mwanango wa tano wasali wa filipi wa I mean, wa, wateson, wa kwanza mwanango wa tano eh, Na wa filipi anasema sehemu nyingi tu hivyo vitabu ni majirani Eh anasema furahieni siku zote nasema tena Iyo ni kwenye wafilipi. Lakini sehemu nyingine anasema furahieni eh, na ombeni bila kukoma na namshukuruni na, na, na Mungu katika kila jambo. Sio kwa kila jambo. katika kila jambo. Ndani ya kila tatizo, wewe mshukuru Mungu. Sio kwa sababu ya tatizo. Hapana, kwa sababu unaweza kwenye msiba, ukiwa kwenye msiba unamshukuru Mungu, umshukuru Mungu. Unamshukuru Mungu, ndiyo sio? Kwa ndani ya msiba. Utaacha kumshukuru Mungu kwa sababu Hutasemwa kwamba njia za Mungu ni za haki hata kwa matatizo si Lakini humshukuru kwa msiba. Kwa hiyo tunamshukuru katika kila jambo sio hatushukuru kwa kila jambo. Eh, swali jingine tu namwambia Mungu, kwa nini unaamua ikawa hivi? E. na anazo pia akakujibu na anajibu. Kwa hiyo tunaona uh, shida zinapokuwa zimekuwa nyingi matatizo yanapokuwa umetuzunguka wakati mwingine Mungu anaziba njia nyingine zote ili kizuri abakize mlango wa, wa yeye mwenyewe. Sasa tuangalie mlango na una. una, una Endeseni msajili wa 14 mlango wa leo. Msaadu wa Tunza 14 anasema hivi. Mungu mwenyezi nawape rehema usoni pa mtu yule ili awafungulie ndugu yenu huyo mwingine na Benjamini nami nikifua na watoto wangu nimefiwa. Unaona kwamba Yakobo hajapata Njia nyingine isipokuwa ni kuwabariki na kuwaombea Mungu tu awatangulie. Jamani unapokuwa umefika wakati ambao unaona ni Mungu ana nini ujue ni ndio kipindi kizuri. Ukiona una njia tano sita za kufanya alafu na Mungu naye yupo, ujue bado hapajafika sehemu ambayo inampendeza Mungu. Mungu anapenda awe peke yake. Je, Mungu anapenda tu kwenye matatizo hapana, lakini anawe ni, ni, ni kama ni kama mtu anayefundisha watoto mwalimu wakati mwingine anawapa mtihani anaona watoto wanatoka jasho wana ni kwamba kuna wakati lazima ufike sehemu wapime watu wako eh uwalete karibu uone je watu lugha hawa au wanapojifanya wanaonekana wanajua kumbe hawajui kwa hiyo wakati mwingine Mungu anatufikisha hatua kama hiyo tunaona njia inayobaki inakuwa ni, ni ni kumtegemea Mungu jamani unapofika wakati wa kumtegemea Mungu usifikiri kwamba Mungu amekuacha ndala kwanza. Pia usifikiri kwamba ni mtu mnyonge mdhaifu. Sasa jamani, yani njia niliyonayo ni maombi tu. Njia Njenio nayo ni kupiga magoti na kumnamia Mungu na kunyosha mikono nikafunga mlango peke yange. Yani manake ni mdhaifu kiasili hapana. Hem tuangalie kuna watu wengine wenye wenye nguvu. Hem twende twende katika kitabu cha matendo ya mitume tutangaze tut, maana nyingi tutathibitisha hoja kwa maandiko kwamba uh, ni vizuri kwa Mkristo. E, Tujifunza tujifunze kutoka kwa Kristo wengine eh ya, ku, ya kukabiliana na dhoruba na tufani. Unakitumia tufani za maisha. tufani mbili, tufani zinauwa. Tufani ni pepo kali zinazo e, tibua maji baharini au kwenye maziwa makubwa na kuweza na ku vyombo vya usafiri kama meli. Em pia katika kitabu cha matendo tunaenda sehemu mbili kwenye na gano badai. katika kwa cha huwa na, shukuru, na, na, na kijua hito, nacho. E, na vingine, e, wa nasema e, hivi. Jua wa mitume ni Paulo yuko anasafiri kwenda rumi Eh, sasa wame wanakutana wana na dhuruba baharini kwenye bahari ya Mediterranean katiyo eh, eh walikuwa na matatizo walikuwa na safari ya matatizo makubwa sana Mungu anaweka pale kusudi atufundishe namna ya kukabiliana na dhuruba za maisha Eh mstari wa Biblia jua wala nyota hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi na tufani kuikashuka basi tukakata tamaa ya kuokoka Eh taswira jua linapokuwa alivyo yake ni taswira kama matatizo yamekuwa makubwa kabisa. Yaani walishasahau kuliona jua kwa muda wa siku nyingi. Wako tu wanapambana na maji na pepo na, na na na vimbunga na nini na nini na tufani. Eh msanidi 21 anasema na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila kula chakula. Unaweza kufika sehemu fulani chakula hakingi tumbo. Eh, eh, Paulo akasimama katikati yao akasema wanaume iliwapasa kukinisikiliza mimi na kutungwa na nanga huko krete na kupata madhara haya kwa hasara hii sasa na wapeni shauri iweni na moyo mkuu kwa maana hapana hata naf, naf, naf, naf, nafsi moja miongoni mwenu itakayopotea ila merikebu tu kwa maana usiku huu wa leo malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake naye ndiye ni mabuduye alisimama karibu nami akaniambia usiogope Paulo na eh, nini. Unaona kwamba eh iliyobaki hapa nini? Wamejaribu njia zote imebaki njia tu ya Mungu. Nyuma Paulo alishawambia vitu hivi vyote wakawa hawataka. Sio ulikuwa na njia nyingi nyingine. Wakafika Samfrai akaanza akashusha hata na mizigo akabaki na mizigo tu michasha ya kutumia nani. Lakini sasa hivi kilicho baki ni kumskimiliza Paulo na Mungu. Amen. Eh, kwa tujifunze kwa e, tu, tu, mtumainie Mungu e, hasa tu, hata kama tumebakiza njia yake peke yake. Ukaona tu maombi ndio yamewaki. Unjua kwamba hayo ndio mazuri. Mimi nasema katika kitabu cha Yona, Yona ule mlango wa kwanza Yona ina milango ni tu peke yake. Yona mlango wa kwanza anasema eh Yona katika kitabu cha Yona kwenye manabii wadogo wale eh anasema mstari wa kwanza mlango wa kwanza baada ya baadia wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa ane mstari wa nne nasema lakini bwana alituma upepo mkubwa baharini ikawa tufani kubwa baharini hata milekebu ikawa karibu na kuvunjika basi wale mabaharia wakaogopa kila mtu akamwomba Mungu Mungu wa elfu ndogo huyo E, ni miungu yo nao wakatupa baharini Shehena iliyokuwa mrikebuni ili kupunguza uzito wake Lakini yona alikuwa ameshuka katika pande za ndani ya mrikebu akajilaza akapata usingizi msura wa sita basi na hodha akamwambia una nini wewe ulalaye usingizi amka ukamwambia Mungu wako labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee ni mpaka Mungu wa Yona huyu wa kweli japo alikuwa aliwani na Yona huyu Mungu wakati huu ndipo alipohusika ndipo alipopona walishaomba miungu yao yona amelalala kwa sababu so, Mungu hayona alikuwa amelala na yona kimsingo so, kwa sababu alikuwa hawa watu tunaona alikuwa ni watu tu wa mataifa ile hmm. meli ilikuwa mataifa na yeye alingia humo tu aliona akapanda akakimbia mbele mbali na Mungu hmm. e, lakini Mungu hayona alipohusifu na akaanza kushiriki Mungu akasema atupwe yona danini, katulia, na nini ile dhoruba ikatulia na makusudi ya Mungu akatimia kwa hiyo tunajifunza njia za Mungu kutengeneza watu wake. Mungu anaweza, uwezo akatumia njia za dhuruba na matatizo kututengeneza. Isi tu ume na tusijui. Ina, inauma kwa kweli, ngoniwaambie kweli, inauma. Kutengenezwa na Mungu kwa njia ya matatizo inauma. Lakini ndio njia. emi niulize. Unaweza umeshawahi kuona wale wa, watu wanaochonga vinyago? Kinyago kikianza kuchongwa, kinakuwa kinafanana vibaya. Yaani kama nikitaka kama niki nyango cha kutengeneza mtu labda una nyango mwingine ukuta labda unatengeneza sura ya kiongozi nani unakuta mazoni akifanani lakini kinaendelea kukatwa kuchongwa chongwa chongwa mpaka baadae kinafanana kabisa na yule mtu eh ni mpaka Mungu aendelee kukata vitu fulani na kuumiza yule kukata kama angekuwa kinasikia kile kingeumia eh lakini anavikata na vikata baadaye eh ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana tunakuwa safi Eh unaongea sasa Mungu alikuwa anamtengeneza mtu gani? Tutaona hawa ni watu waliommuuza Yusuf. Eh, ni watu ambao hawakuwa wema kwa vigezo vya leo watu walitakiwa wasisalimiane na kina Yusufu. <laughs> Na wametengana kwa muda wa miaka ina karibia 30. Eh, sasa Mungu kwanza Mungu anataka kujitwalia taifa hapo. Wanataka waende Misri, ajitwalie taifa bado ili kuzaa wewe na mimi. Anataka hiyo njia ndiyo ilimuinua na, na, na Yusufu. Kwa, kutimiza zile ndoto. Kwa ka, njia za Mungu sisi tunadhani Mungu wetu atakwenda kama ulikuwa unaomba kazi kupe kazi kama ulikuwa hapana Mungu anaweza kapita mbali kabisa. E. ile njaa inafanya vitu vingi. Ile njaa inamuinua Yusufu na zile ndoto. Inaten, ina, inatengeneza taifa la baadaye la Mungu ambao alikuja kuzaa ukoo wa mataifa. Yaani inatengeneza kila kitu, inatengeneza kila kitu inakuja kumzaa Musa huko katikati na nini. Ndizo njia za Mungu ni nani yuko tayari kuungana na mimi kwa kiango kidogo cha imani zetu eh kumtumainia Mungu katika njia ndefu kama hizo eh, mimi na kwa una, pamoja hoja ya pili kwa hiyo unazosema wewe nataka tuwe tunaelewa vizuri jamani na wewe unaona kwamba Mungu anatumia hinja anatumia huyu Yusufu anayeonekana kama ni kama ni, ni, ni, ni, ni jitu katili anatumia matatizo na, na kufungwa na nini na watoto kuta, ili kusudi kulazimike hawa watu kwenda kukutana mara nyingi nyingi wanakutanishwa eh hebu e. e, tujiulize kama hii hali singe tokea anjana nini hao watu walioko nchi ya Israeli ya, ya, ya, ya Kana mm -hmm. eh wakati wa Israeli haipo na mimi siliongekutania wapi haisingekata e, ni nje aturi na na na huku kufungana na, na kubanana banana na mashariti magumu magumu baadaye wanajikuta tutaona kwenye mlango nao kuja wa, kwanza leo tu tunamwona Yusufu anaifika siyo frana anaingia chumbani ndani analia Bada ya machozi kukauka au kupungua najua kuna maziwa machozi yako, chi, yako chini yako pembeni mwa macho kuna vitu vinaita tear glands sehemu nyingine zinaita tassel glands kwa hiyo zikijaa wakati mwingine zikasababisha huzuni zikasababisha maumivu unaenda na yamwaga yakishapungua then unajisikia fresh. hoja ya pili unasema Mungu anapo anapowabadili waovu kuwa vyombo vyake vya kazi. Eh? Mungu anapobadilini unao ni, ni, ni mkuta ule wa Mungu anavyofanya kazi kutengeneza kuandaa watu wake. Eh? huku mara ya kwanza ametengeneza wazingira ambayo ni magumu isipokuwa kumtumainia ye. eh au watu wanajikuta wanaenda kuleta mwafaka na na ndugu yao lakini pia tunaona sasa anaanza kuwatengeneza watu wa ovu waovu kuja kuwa. na mtu mwovu naye nataka kumsema hapa na tutamprove kwa maandiko ni yuda eh, yuda mtoto wake wane yakobo au israeli eh, ni mtu E, mtushome kwanza msari wa 8 mpaka 10. Halafu twende katika Yuda, e, Kumsoma habari uh, za Yuda. Anasema msari wa 8 anasema Yuda akamwambia Israeli, babaye mpeleke kijana pamoja nanyi. Tuondoke twende zetu ili tupate kuishi wala tusife sisi na watoto wetu, sisi na weo na watoto wetu. Mimi nitakuwa mdhamini wake, umtaki mkononi mwangu. Nisipomleta kwako tena kwako na kumweka mbele yako, nitakuwa mwenye hatia mbele yako daima." Eh Biblia King James inasema milele. Ni maneno yale. Tuna huyu ni, ni yuda. Yuda, Juda. Juda eh ndiye e, mpuni mwagi dogo. unaona yuko tayari kuwa mdhamini. Yaani maana yake ni yani nita, nita, nita, au niteswe kwa niaba ya huyu yani ma, yaani matatizo yake ni yabebe nini Unajua huyu anaikua anaandaliwa ni nani? Ni Kristo. Amina. Kwa Yuda ni Kristo ni, ni, ni, ni ukoo wa Yuda. E, sasa Yuda huyu alikuwa hayajawa tayari kuweza kuwa mdhamini wa, wa watu milele. Ukoo wake hausingeweza. Lakini Mungu yuko anaendelea kuchukua hatua moja moja. Hatua ndogo ndogo kumtengeneza Yuda kumwandaa kuja kuzaa eh wa ulimwengu katika mwili mwa Kristo e, e, Mungu anajitengenezea watu wake. Em mtu, e, mtu angalie. Unaona kwamba yuko tayari kuwa mdhamini. Mdhamini ni mtu kwa mfano ukina mahakamani ukasikia mdhamini ni mtu ambaye tayari kuchukuliwa hatua au kudaiwa kila kitu badala ya yule aliyekuwa mwenye kosa. Eh mm. eh e. yani Yuda manaka alikuwa tayari kwamba kama wakitaka kumua Benjamini kule yeye ndio auwae Benjamini arudi kwa baba yake. Amen. Eh huyo alikuwa anatengeneza taswira ya Kristo. Taswira ya Kristo. Emtu katika e, mlango wa 37. Tumangalie huyu Yuda alikuwa na tabia gani mpaka sasa anaanza kutengenezwa na Mungu na haya mazingira ili kusudi aweze kuwa mdhamini, kuwa mkombozi, mkombozi ndo mdhamini. Mlango wa, wa 37 mwanzo mstari wa 27 Biblia nasema hivi. Kwanza 26 anasema yuda akawaambia ndugu zake kwa faa nini kumuoa ndugu yetu na kuificha damu yake haya natumuuze kwa kwa hawa wa ishimairi. wala mikono yetu isimzuru mzuru anae ndugu yetu na damu yetu ni maneno baada ukiangalia sio mazuri sana lakini wewe ulize ndugu ambaye anatoa wazo la kumuuza ndugu yao apotee milele manake yeye ni mtu kimsingi sio mtu mwema E, siyo mtu chomtu Sio mtu mhem. Kwa hiyo Yuda asili yake ni mimi na wewe ambao hatuna wema, hatuko tayari kufanya kazi nzuri ya Mungu. Sio vyombo safi kwa ajili ya Mungu, lakini Mungu anaendelea kumtengeneza. Sasa tayari tunamona anaanza badala ya kuwa tayari kuuza mtu, yuko tayari kuuzwa yeye ili kusudi mtu abaki Kuru Eh tunamwona Musa anapotengeneza watu wake. Hem tuende katika mlango wa 38 wote. Nakumbuka tulipoanza mlango wa saba ndio habari za kwanza za ishu zilitokeza na ambazo zinaendelea mpaka mwisho wa, wa kitabu. Eh yu, Yuda tulimwona alikuwa ni mtu kahaba, eh mtu mdanganyifu mdanganyifu. Eh tunamwona mpaka aliingia kwenye kwa kahaba ana Tamari ambaye alikuwa hamjui ambaye kumbe alikuwa ni kama mkama wa wake mtoto wa, wa, wa manaye e, mke wa manaye na nini alikuwa ni mtu ambaye na alishaondoka kutoka katika ukoo kwao alikuwa anaishi na na, na, na, na, na na watu wengine na nini hakuwa mtu ambaye kwa kweli ni, ni, ni chombo bora katika hata katika ukoo nani wa Yakobo e, lakini tunamwona Mungu anaendelea kufanya nini kumtengeneza eh e, mstari wa tisa tunaona Yuda yuko yu yu yu tayari eh? eh, yuko yu tayari ku kuwa mdhamini au kuwa mkombozi E eh, kuchukua nafasi ya yoyote ile ili Benjamin abaki hai eh aliyokuwa anataka kuchukuliwa eh, eh katika E eh, lakini kitu kingine tunachokiona hapa nilikwambia nataka kidogo ukipoteza. Tukiangalie tunaona kwamba Ruben kuna watoto wengi wa, wa, wa Israeli alikuwa na watoto wake walikuwa jumla 12 wa kiume e, na dadao tunayemjua na inaonekana alikuwa na watoto wengine kwa, kwa sababu so, jumla alikuwa sabini, kinyoshana e, na watu wengine wengine. Eh alikuwa na watoto wengi. Lakini tunataona anaye kona hatumuoni rubeni, hatuoni wale wengine akina asheri akina gadi akina dani akina nani wako wengi wengi lakini tromona anaye anza sasa kuwa chombo, kilicho tayari ni mmoja katika hali ya kawaida katika hali ya kawaida Mungu huwanatoa nafasi kwa watu wengi eh watoto wote walikuwa, wanapit, walikuwa na, wanapitia hali ya mapigo hali ya ya maandalizi kwenda Misri na nini na nini lakini tunaona naye anayeendelea kupona anaye shughulika na na habari ni Yuda. na kuna kuna kaka yake usinge sema labda ndo wa kwanza kwa kuna kukua kuna Lawi Lawi ni mtoto wa pili kwa kuna Ruben mtoto wa kwanza Yuda alikuwa wa katikati na Simeon na Asin angekuepo e? naye ni kaka yake na nini lakini tunaona mtoto wa nne anaanza kutafutwa ndiye anakuja kuwa kama sauti ya kutengeneza sauti ya kuandaliwa eh? ukisoma katika kitabu cha Luka tutaenda kwa ajili ya muda Luka mlango ule wa wa 17 eh? na 16 Luka 17 15 16 namba ili tulichukulie kama kitu cha kujifunza kwa maisha yetu eh? Tuliangalie tuliangalia hii Yesu alikutana na wakoma kumi. Eh? Akawaambia akasema nendeni mkajioshe katika katika Siloamu, katika bilika la Siloamu. Wakaenda eh eh tolwa, alimia, kwa makuhani. Walipokuwa wakienda wa, wakapona wakatakaswa. Walipotakaswa akarudi tu mmoja. Eh? kati nani anasema hao watoto walikuwa kama kumi ukitoa hao waliokuwa wamepotea kama kumi, lakini tunamwona anayeandaliwa anakuwa mmoja Je, muungu hapendi watu wengi waandaliwe. hapana biblia inasema waitao ni wengi lakini wate ule ni wachache sasa tukijua ile mtu akiwambia kwamba kuna nafasi moja ya kushindania nafasi sio nyingi sana sisi tabidi ufanye bidii kusudi uweze kuchukua ile nafasi wengine wakose. Eh? Kwa kama ni nafasi ya kazi. Kuna kazi nyingine unasikia wametangaza kazi labda e, nafasi 10 lakini waombaji wana, wa wanafika laki. Ndio. Yeah. Inalazimwa e, kwamba u, unafanya bidii yote unapenya katika wale 10. E, unapenya katika wale 10. Eh? Ukumbuka e, wakati tunaenda kusoma wa Hollandi? Walitumea sema yeye Afrika wawili ndio mpita tukasema kwaani. Mliomba watu mia tatu na 310 nafasi. Wewe na Mzimbabwe mmoja aliyekuwa na kijana mmoja aliyekuwa nae tu Ndumiso na mkumbuka miaka mingi iliyopita. Ndumiso moye. Ndumepata nyewe wawili tu. Katika 310 mlifanya fanyaje? Wala tukijua labda ni nini. Haya ni, Mungu na nini. Ni, tusijisifu sana. Lakini maana yake ni nini? Tuwe tayari. Biblia nasema jitahidi kuingia katika mlango ule umebamba. Ndio vile Leo hii wa Kristo anataka kwenda tu kana kwamba hakuna ushindani. Biblia inasema tuishindanie imani. Mm. Eh, anasema ile ambayo walipewa watakatifu mara moja. Unaishindaniaje imani? Somo wa Mungu dielewe huko tenda katika ma, njia ya kumkaribia Mungu ni kujulikana kwa kweli. kristo, hata wale wasio na makanishani ukiwauliza njia za kuishindania imani na kumkaribia Mungu wachache watakuwa hawazii, lakini wale wengi katika kumi watataja saba sahihi. Wisi hizo, lakini ya kwanza kiongozi ya kwanza kabisa ni kuwa katika kusanyiko la Mungu, katika kanisa lenalo kweli ya Mungu, kusoma neno la Mungu, kumlingana Mungu na kadhalika na, na mama wengine atafuta baadaye. Wengine wananiambia utoe sadaka zako. Hiyo ni kitu ya nyongeza sana, vibombali kabisa. Eh, na kadhalika. Kwa tunaona kwamba Juda kwa Mungu anawatafuta ana, ana wengi lakini anaeonekana kwenda kutengenezeka, anakuwa ni yuda eh, anakuwa ni yuda. Lakini pia tunajifunza kitu kingine kwamba Mungu ni mwenye rehema. Sio hoja mpya lakini ni sehemu ya hoja he. Mungu ni mwenye rehema. Eh, katika kitabu cha misali mingine kwa pale eh yamkini hayuhusiki mmoja kwa moja gini ni vizuri usikie kihubiriwa ikusudi tu itusaidie kutengeneza maisha yetu endo ni katika timotheo wa, wa kwanza mlango wa 10 na wa kwanza nataka mlango wa kwanza sio msari wa 15 biblia inasema biblia inasema timotheo wa kwanza 1:15 inasema ni neno la kuaminiwa tena la kustahili kukubalika kabisa ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi ambao kwanza wao ni mimi. Paulo hafichi kwamba alikuwa mzambi mchafu. Mm. E, Anasema kwa kweli kilicholeta duniani ni kuokoa wenye e, Ila e, mi, kama ni kuokoa basi aliyokolewa yani wakwanza kabisa aliyeko yani alikuwa yani yale malengo yametimia kwao. Wa, wakwanza ni mimi kwa sababu nilikuwa mzambi mbaya. Maana tukiwa tayari Kumba, Christa, kutu, osu, kutu, kwa kwamba Kristo amkuja na dunia inayo haripika na uharibifu. E, sisi ni. kuna watu tunajihesabia haki. Ivi mtu ambaye hasomi neno la Mungu, mpa, m, wakati wote hasi neno la na Mungu anaadani. ni mtu ambaye anajiona mwenye haki e, Au e, hajui ذات yake. Katika kitabu cha Matayo mlango wa 9 msura 13 nasema masitaaenda kuko anasema matayo 9:13 anasema eh nasema ni nene mkajifunze neno hili eh kwamba nataka fadhili wala sio sadaka maana sikuja kuwaita eh, wenye haki bali wenye dhambi wapate kutubu kutubu ni kugeuka eh Yuda yuko anatuba naageuka anatoka kuwa kwa Yuda kahaba. Yuda muuzaji kuwa Yuda eh Eh, ambaye ana, ana, ana, ana Kristo ana ni ukoo Mungu tu aliamua kumchagua ukoo wa ambaye hakuwa kwenye utaratibu wote kama ni mzao wa kama ni kwa kawaida kwenye Biblia mzaliwa wa kwanza ndio alikuwa anapewa nafasi kwenye vitu vikubwa kama Ruben au mtu kama Lawi aliyekuwa amepewa kuwa Mlawi kuzao walawi watu wa injini ndio waliokuwa nazao walawi wa, wa, wa, wa na wa na makuhani. Lakini anachukua ki mtu wa katikati huko na hakumchukua hata Yusufu mwenyewe. Mwenye haki. Hapo anasema ngoja nitengeneze huyu mtareko. Na ndio sababu hata sura ya mlango wa nane umejichovya katikati ya milango inayomhus Yusufu kuonyesha hali mbaya aliyokuwa nayo nani? Yuda na ukoo wake watotoka walikuwa wakakufa kwa sababu walikuwa na wanapigwa akina Eri akina Onan e, na nini lakini huo ukoo uliokuwa mchafu mchafu wanokuja unakuja kutuletea Kristo Mungu anamtangeneza katika hatua hizo eh katika eh mtende katika hoja ya tatu hoja ya 3 tunasema e, hii sasa kidogo ni ngumu hii ni hoja ngumu kidogo e, inasema hatia huleta hofu hata pasipo na sababu hii ni, ni ni hoja haifanani na zile hizo hoja nyingine ni ni jinsi ambavyo Mungu anatengeneza watu wake lakini unajua ndani ya kutengenezwa na Mungu ndani ya uchafu tulio nao ndani ya upungufu tulio nao e, tutajikuta tuna hofu e, tutajikuta tuna hofu Mungu anatutaka tuishinde hofu kila wakati e, Mungu anataka tu, tuishinde hofu lakini Emmtone kusome 15 mpaka 23 anasema hivi. Basi hao watu wakatoa zawadi ile, wakatoa na fedha maradufu mikononi mwao na Benjamini wakaondoka wakashuka mpaka Misri, wakasimama mbele ya Yusufu na Yusufu alipomwona Benjamini pamoja nao akamwambia msimamizi wa nyumba yake, walete watu hawa nyumbani ukachinje na kuniandalia na, kuanda, na kuandalia maana watu hao watakula pamoja nami asubuhi. Yule mtu akafanya naona kwamba wamekaribishwa vizuri. Wanaenda kula na kiongozi hawamjui. Eh. Yule mtu akafanya kama Yusufu alivyoamiria. Naye akawaleta watu hao nyumbani kwa Yusufu. Lakini watu hao wakaogopa kwa sababu wameletwa nyumbani kwa Yusufu wakasema kwa sababu ya fedha zile zilizorudishwa katika magunia yetu mara ya kwanza tumeletwa humu apate kutushtaki na kutuangukia tu. Atutoe sisi kuwa watuma na punda zetu. Hojani anakuja hapa tunaona wanakuwa na hofu. Hawakuwa sababu ya kuwa na hofu. Wanafikiri wanaenda kutekwa. Mm. Wanafikiri wanaenda kufa. Leo hii maisha ya Masihi alivyofu. Hakuna ubaya ni kili e, katika maisha yetu ku kushuku mazingira mabaya, vitu vya kutisha. Haina ubaya. Lakini vile vile hatutakii kuenda katika maisha kila siku tukiwa na hofu kwamba kile kitu kinachopata hii na vita naweza nikakutana na nyoka. tatizo hiyo e, ni hali ya great conscious. ni hali ya hatia hati. Hao hati. watu tangu wa muuze ndugu yao hawajui kubaki salama. Amin. Eh. Kila wakiona, yani kuna mtu mwingine unaweza kuona anajiandaa kukufanyia wema ukafikiri nduko anajiandaa ubaya kwa sababu tu yamtazama. Eh Mbona msimasasa ni tafanya fanyaje ili kusudi ni niwe na waka si mshuku mtu bila sababu eh kwa kweli ni kiwango ambacho tunamtumainia Mungu wetu kwa so, Mungu yeye anajua mabaya na mazuri yanayotukia mbele yetu eh yeye anajua mabaya na mazuri mbele yetu eh Kwayo, kwa hiyo kiwango au watu walikuwa hawana uharibu na Mungu vizuri sana eh biblia nasema katika katika kitabu cha mithali mlangu wa 28 tuangalie kwa tunaangalia hawa watu kwa sababu ya ile grit conscious au ile hali ya hatia waliokuwa nayo hata katika katika kuandaliwa na kukaribishwa ndani wanadhani wanakaribishwa ndani wateke wateswe eh wafanye watumwa kwa sababu, wapapa, eh? katika kitabu cha mithali mlangu wa umsali ni msali maarufu kidogo lakini ni vizuri tusome tena tukalili na tujue ni wapi tunapatikana. Mrango wa 28 wa kitabu cha Mithali, mstari wa kwanza nasema hivi. Hivi wa 20, mrango wa wa kwanza nasema hivi. Waovu hukimbia wasipofuatwa na mtu, bali wenye haki ni wajasiri kama simba. Mtu akishakuwa ni mtu mwenye njia za haki haki, hofu inaondoka. Leo na, Leu, taambiwa, nisa, na ukubwa kwenye makanisa ya wanadamu hawa. Ama ngani sana meno kazi na mengi ambayo watu wanapenda wanakuambia uukatae hofu ukatae hofu msingi mkubwa wa kukataa hofu ni kuwa mwenye haki. Okay. E, ni kuwa mwenye haki. Emjiulize mtu ambaye ana nini ni, ni, ni, mwanaume ukakuta ni mtu ambaye ana tabia za kutembea na wake za watu. Sasa yote atakapokuwa anatembea popote pale atakuwa na fikiri kwamba anaenda kukamata aya yule ambaye hafanyi, atatembea na wazazi kwamba anaenda kwa tawapaa mm. hapana ka mtoto ambaye unakuta ni mtundu mtundu mkosefu na nini mda waza anakuwa na fikiri kwamba naenda kuchapwa lakini kwa mtoto mwingine eh anakuwa na amani na, na baba na mama kwa sababu sio mkosefu unajua kuna biblia mtoto naye hujulikana kwa eh njia zake kwamba ni nzuri au ni mbaya. Watu wanadhani watoto hata mtoto hata akiwa mkosefu bado hata mtoto anajulikana kwa uwema na ubaya. Binasema katika kitabu cha Mithali. Eh? Natoa tumfano. Eh. Eh, kwa hiyo Mungu anatudai kwamba eh tusiwe na hofu lakini sio hivi hivi. Tushinda hofu. Mimi wewe nikupe mfano una soma neno la Mungu kila siku na kulitafakari wakati mwingine na kulikubali mwezi wa kwanza unapita na wa pili na watatu mwaka unaisha na kuachishia hofu nyingi sana zitaondoka eh zitapotea kabisa hapana kwa sababu mwanadamu ameumbwa ataKristo kuna wakati atakata hofu napata mashaka e, moyo wangu na uzuni kiasi cha kufa e, itatokea mara moja moja lakini kuna watu ambao maisha yao ni maisha ya hofu na kuombea wewe unayenisikia. Nakumbea wewe ambaye tunakusanyika hapa na wewe unayetufuatilia kutoka mbali. Eh tuwe na tutumie nyezo hii ya ushingi. ya kuwa karibu na Mungu. Mkaribieni Mungu. Ivi, Biblia inasema Yesha anasema Yerusalemu Yerusalemu Ni mlimangapi nimetaka niwakusanye kama anavyokusanya mfaranga wake chini ya mbao zake. Ku kifaranga kikiwa mbali na mama yake. Eh kinakuwa kiku kwenye hatari sana hata wadudu wanaweza kukitomboa ka, kiki. Lakini kinapokuwa ndani ya zile mbao, tunapokuwa ndani ya mbawa za Kristo, tunaendeaje kwa ndawa za Kristo? Sio kwa kumwambia Kristo tunakupenda sana, tunana nini Ni hayo ni maneno madogo sana, kitu kikubwa ni kumlingana Kristo. kumsikia kinena mara nyingi. Eh, anakuambia usipite hapa sipendi na we unakuwa kupiti. Kwa hiyo hofu ya hiyo njia mbaya inaondoka. Eh, lakini Kristo anaweza kasema usifanye hiki usifanye hiki hapa ukasema ninapita au sijui sitaki kusikia alafu ukataka uka, uka, uka kuifunika kwa kusema baba naomba unilinde baba anaona no. hapana yeye amekwambia usipite hapa alafu ukapita alafu nataka kulindia huno ambapo amekuzuia ambapo haiko kwenye neno lake hapana eh? Kayo, eh, kwa hiyo kwa ajili ya muda tusoma tusome kitabu cha kwetu Tuna katika kitabu cha Mika anani, wakati miko naitafuta Mika tuta, tuta, tutaweka sawa hii hoja sio itakamilisha hii hoja hoja yenyewe ya tatu inasema inasema wa ovu eh, watu wa ovu hu eh hujishuku wana hofu eh, hata bila sababu eh, hata bila sababu hemtane eh, katika kitabu cha Mika mlango kwenye wale manabii wa wakati wale wadogo Mika mlango wa tatu bado inasema msura wa tisa, mpaka wa moja, nasema hivi Mika tatu, eh Eh, tisa mpaka kumina 11 anasema nani Anasema sasa mbona una Anasema um, sikieni haya tafadhali enyi vicha vya nyumba ya Yakobu Mnao itawala nyumba ya Israeli anaongelea viongozi wa makanisa Mnao chukia hukumu wanachukia nini hukumu leo hii wa kristo hukumu au hukumu yani kati nilishafanya ka utafiti na nadhani ni sahihi mstari unaojulikana na wa na wanadamu wote na wakristo wote hawajui huko sura ya ngapi lakini wanaujua mdomoni unaosema usihukumu ehe anasema usihukumu usije ukahukumiwa huo ndo wanaujua ambao ni matayo 7:1 Kundo neno namba moja, ulio kwenye yani ni mstari wa kuatunza au kuwalinda dhidi ya kuhukumiwa. Anaehukumu ni nini? Ni neno la mm. Eh? Sasa nawaambia hivi. Sikieni haya tafadhali enyewe ya lako. Mnaoita wana nyumba ya Israeli. wanaitawala nyumba ya Israeli lakini wanachukia hukumu. Neno kwenye Biblia unapo sema neno hukumu maana yake ni neno haki. Hukumu judgment ni haki e kwamba huyu ni mwenye haki huyu sio mwenye haki huyu ni mkosaji sasa watu wanasema hatutaki kuambiwa huyu ni mkosaji we tu Mungu ndiye atakayokumpa anasema anaendelea anasema nitaeleza maana kwa nini msali umeingia hapa mnaochukua hukumu na kuipotosha adili mtu anayepotosha adili uadilifu uadilifu ni, ni mienendo iliyotokana na sheria ya Mungu mtu madilifu sio mwizi sio mtukanaji, sio e, mwasharati sio mzinzi, sio mwenye mw mw mw mw mw mw kiburi sio yani ni mtu ambaye mtu akifata sheria za Mungu na neno la Mungu anakuwa madilifu nasema mnachukia adili lakini viongozi wa dini eh wanajenga sayuni kwa damu na Yerusalemu kwa oko, kwa uovu yani msingi wa wa huduma yao ile na taifa lile na Ukristo ule. Huo Ukristo. Umejengwa kwenye msingi wa wa, wa damu kwa watu. Eh, unajua mtu anaweza moyoni, moyo usitoboke lakini damu ikavuja nyingi sana ndani ya moyo wake. Amen na Yerusalemu kwaovu. Isara 11 Wakuu wake huhukumu ili wapate rushwa na makuhani wake hufundisha ili wapate ijara na manabii wake hubashiri ili wapate fedha. Ila hata hivyo watamtegemea Bwana na kusema, "Je, hayupo Mungu kati yetu?" Hapana, neno baya lolote litakalo litakalo tufikia. Hayo ndiyo maisha ambayo makanisa yanaataka kwenda kumuambia emu ushinde hofu. Ukawa Mungu yuko katikati yetu nani? Lakini anasema mikaataa, mikaataa akili, mikaataa dili, mikaataa hukumu, mikaataa neno la Mungu, mikaataa haki, mikaataa Yaani mikaataa, alafu tunataka kusema Mungu uko tetu, Mungu anaenda kuubariki. Mungu, mungu anaenda kuangusha majina maadui zako wote na kuweka chini. Hicho ndicho Ni uongo ule wote. Ule ni uongo. Timsingi. Eh kama unasemwa mbona tuna tuko katika kipengele hiki kipengele tuko tunaangalia hali ya hofu ambayo sio nzuri Mungu apende Mungu tuwe na hofu moja hofu ya Mungu eh Mungu anataka tuwe na hofu ya Mungu Kiswahili cha, cha, cha biblia, eh, biblia Kiswahili inatumia neno kumcha Mungu lakini kwa King James anasema eh, anasema, anasema fear of the road. Eh, hofu juu ya Mungu au kumcha Mungu eh, mungu, eh, mungu akisema hiki eh, Ee mtume nyingine ningeone katika Mika mlango wa saba msari wa 3. Tunaona nje ya kuishinda hofu sio kujiaminisha kwamba Mungu yuko pamoja nasi anaenda kutoroka hapana ni kukaa katika adidamu. Kusikia neno la Mungu. Niku ni ni, ni simama katika sheria ya Mungu na haki za Mungu na neno lake. Hey. Eh na msingi wake ni uokovu Unakoma umetokea kwenye uokovu Hapo tunaongelea Yesu Kristo ambaye amesha, amesha, amesha sasa anasimama katika haki. Mlango wa saba Mika msari wa tatu bini anasema Mika yoyo msari wa 3 anasema hivi nika 7:3 nasema hivi Mikono yao inayashika mambaya wayatende kwa bidii mtu mkuu aomba rushwa eh, hakimu yuta tayari kuipokea kuipokea na hapa Mungu aongelee hata hakimu wa kwenye makani, wa, wa, wa mataifa mahaki mfumo wa hukumu wa, wa Mungu liko kwenye neno la Mungu Hata kama na, ili neno linahusu hata mahakimu ndiyo Kimsingi lakini hakimu wa kwanza ni ni, ni, ni ni kanisa eh anasema huipokea anasema hakimu hapa ametoa neno kazi siamini hicho Kiswahili hakimu yuta tayari kuipokea mtu mkubwa hunena madhara yaliomo rohonini mwake hivyo ndivyo wa wafum eh, wa fumavyo hayo pamoja Eh, alasema ndivyo anavyotengeneza. Ndio yule anayelewa anasema. Mtu aliyemwema miongoni mwao ni kama mbigiri. Yaani mtu ambaye ni mwema mwema. Leo katika dunia leo mtu mwema mwema msema kweli anakuwa mbigiri. Mbigiri ni ni, ni, ni, ni aina fulani ya magugu mabaya. Eh. Eh? mwenye adili miongoni mwao ni mbaya kuliko boma la michongoma. Wanataka mtu mjanja mjanja mrarushwe leo hindo watu wanaotakiwa eh hiyo siku ya walinzi wako yani siku ya kujiliwa kwako imefika sasa kutatokea kufadhaika kwao eh? anasema Mungu atawafadhaliisha kufadhaika ndio kuwa na hofu sasa kulingana na Mungu watu wanapokuwa watu wametoka katika adili ya Mungu na nini lazima hofu itawepo eh kwa hiyo tuishinde hofu kwa kwa adili kwa kumcha Mungu ndiyo Mungu anachosema ndiyo njia pekee ya kushinda hofu Eh tunkaendelea sana lakini twende katika hoja zinazo za kufunga sasa. E, tuko tunangalia mlango wa 43 wa kitabu cha Manzo unaosema eh chake tunasema ni namna Mungu anavyotengeneza watu. Eh tuna Mungu anatengeneza watu ana anawapikisha ana, katika njia ndefu anawasafisha kwenda Misri ana, wanakutana na njaa wanafanya nini lakini Mungu yuko anataka kuwatengenezea jambo lidoku. Anataka kujitwalia taifa pale. Eh hoja yana inasema Mungu huwarudi awapendao au eh, watu wa Mungu watu wa eh, Wanae wanaye au wana watoto wake kwa sababu ya upendo wake. Yaani Mungu huwarudi wanaye watu watoto wake eh kwa sababu ya upendo kumrudi ni kum ili hiyo hoja naomba nisisitize sana eh, kwa sababu tulishawahi kuhubiri mara kadhaa Eh, mara nyingi mimi hii oja kwa ujumla alafu nitakuja kwenye nani. Eh, mara nyingi watu wanaomkaribia Mungu huwa wanajikuta wakati mwingine wanakutana na na matatizo fulani. Ya eh, unakuta njia zao zinapata vikwazo. Unakuta uchumi wake, unakuta familia yake, labda watoto wake ndoa yake, unakuta labda kazini na nini e, wengi wengi tu na unakuta wale wengine ambao hawana ukaribu na Mungu ambao sio wana wa Mungu wanaenda tu mambo yanaenda visivyo vizuri e, ni hoja kubwa na ni hoja ngumu sana watu kuielewa na mpaka ukitaka e, kunifundisha na leo kachukua hata wiki tatu 4 mfululizo lakini tuijue hiyo ukitaka kusoma vizuri nina kasomeza 173 na ni vigumu sana kuielewa pekea yako mpaka tuifafanue kwa, kwa katika ukweli wote Nee, naakasoma katika kitabu cha Ayubu. Eh Ayubu anasema, "Mbona waovu wanastawi? na mambo yao yanaenda vizuri? Sasa mimi nile msafi, na Mungu anasema Ayubu ndiye alikuwa msafi. Mbona sasa mambo yangu ndio yameharibika? Mbona uchumi wangu ndio unakufa kuliko watu wa mataifa ambao hajani hata kutaja jina la Yesu Kristo, lakini mambo yao yanaenda vizuri, Magali na nini, maisha yanaenda vizuri, familia zao ziko vizuri, kila kitu." Sasa tunaona kwamba katika kipengele hiki tunachokisoma leo katika mlango wa tatu hiyo hoja pia inapatikana kwamba Mungu anaa, huwa, huwa kuwaadhibu au huarudi na adhabu ya Mungu Biblia nasema ni ndogo kulingana na makosa tunayotenda. Yaani kama ni mzazi anachapa anachapa kidogo mtoto ha, ha hataumia sana lakini hai inatosha kumzuia kufanya yale makosa. Unajua kuna wazazi wengine anachapa mpaka anataka kuua. Eh anapiga mtoto mpaka natibiwa anapelekwwa hospitali kutibiwa hapana Mungu ha, ha, hafanyi hivyo Mungu anachapa kiboko vidogo. ili kusudi viturudishe kwenye mstari lakini tuendelea kuwa wagumu anaweza kaongeza ukali wa kiboko eh eh kwa hiyo tunaona kama ni tabia ya Mungu kuwarudi watu watoto eh, watoto wake wanaye hemsomo eh, 43 24 pale anasema hivi mtu yule akawaleta watumao watu nyumbani mwa Yusufu akawapa maji akawataala miguu akawapa punda za, punda zao chakula Wakaiweka tayari ile zawadi hata alipokuja e, Yusufu ashuhuri tunaona mpaka baadaye Yusufu ana kufika pale na nini anawa, anafika pale e, na naomba na, na ni somo moja mmoja ambao alipofika Yusufu walitegemea anakuja kuwafanyia kitu kibaya ana Yusufu ni, ni, tushaona Yusufu ni tasura Yesu Kristo tulithibitisha tuli katika kwa wa 37 na Mungu wa anatumia watu wengine kama taswira yake vile vile. Eh? Eh? Kama Habiri alikuwa pia taswira ya Yesu Kristo, eh ambaye alionewa na nini? Eh? Sasa Yusuf kama taswira ya Yesu Kristo a, a ni kwenye mlango wa 43, nakumbuka. Mlango wa 43 aliowafunga siku 3. Ndiye aliomfunga nani? Alimfunga Simeon. Na nani amewadai amlete na nani? Na bwana mdogo Benjamini lakini anafika pale hemu angalia taswira ya Yesu Kristo anasema vipi karibu kwanza anataka wale pamoja naye biblia anasema tazama niko mlangoni nabishaudi mtu akifungua mlango nitaingia kwake nami nitakuwa nitakula pamoja naye mungu anataka tule pamoja naye eh kwa hiyo pamoja kwamba aliwafanyia mm, adhabu na makosa kwa sababu makosa ya kumuza mtu alikuwa makubwa sana amewafunga siku tatu siku tatu ni siku chache kwa na kumouza mtu Eh kwenye Biblia kumuuza mtu ukisoma kwenye kitabu cha cha mambo ya Walawi ilikuwa ni, ni mauti unakupwa una, una, kwa kifo lakini wafunga siku kutaka sasa anawa anawaleta nani na hofu na nini wako katika hali fulani ya kudhibitiwa na kubanwa na kuogopa lakini anafika pale anasema vipi huyu ndio yule mdogo wenu yu ambaye mli wanasema ndio vipi yule mzee ambaye msema e ndo baba yenu haijambo asemwa ndiyo e, na mtuma wako wanamsema e ni mzima na nini na ndo amemwachia na hizi zawadi ametupa na nini hiyo ndiyo kazi ya Mungu si tunaweza kenda mbele ya Mungu tukidhani kwamba naenda kutu mambo yanayotumekosea e, dhaambi tumefanya nini anaenda tu anakuambia vipi niambi maisha yako matezo yako yakwapo mzee wazazi wako hawajambo na nini yani Mungu anataka tuongee naye e kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anaturudi kwa, kwa udogo ili kusudi baadaye tuweze kuongea lugha moja. Baada ya kuarudi sasa ni wanaongea lugha moja. Vizuri. Nina. Kwaaya tuna tunaendelea tuna kwamba mungu anawarudi watu kwa kwa ajili ya upendo. E. naomba na nisome msali moja tu wa wa mlango wa, wa kitabu cha Waibrania mlango wa 12. Bado kuna hola, hoja moja sijaigusa, nisamee. Eh, e. jamani, ukipata nafasi kujifunza mungu Jifunze kama vile hutaka ujifunze milele yaani ukipata nafasi itumie. Eh. Leo tumechelewwa kwa sababu ni mara moja natotoka tueshamaliza na tulikuwa kipindi cha maombi tutakii. mpaka wiki ijayo. Tayari katika kitabu cha Ebrania 12:5 na 6. Umsali utakuta Mungu anajakuusoma. la ajamu. ni usoma, Mimi hapa utakunua, um, umisali, mbona kama sijawahi kusoma Manake, hatuja, kusoma Biblia, eh, Ebrania 12:5 mpaka 6 Biblia inasema hivi. Ebrania 12:5 na ni sehemu nyingi nyingine nyingine eh inani. Anasema Tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana, kama kusema na watoto. Mwanangu usiadharau marudia yangu maana marudia nikumrudi adhabu. E? Wala usizimie moyo ukikemewa naye. Unajua siku maisha yako yakiwa hajaenda vizuri, usio kusema Mungu alipenda. Mungu anajua tu mimi 60 basi bwana. Mungu kumbe Mungu namtumikia lakini hanipendi bwana. E, eh hapana, anasema usizimie moyo. Maana yeye ambaye Bwana ampenda kumrudi naye gumpiga kila mwana amekubaliye. Yaani akikubali wewe yeye anakuwa anakushughulika na wewe. Wale ambao hawakubali hawamjui hawa, hawa, hawa, Mungu hataki. Mungu anawaacha anasema bwana wana hukumu yao kubwa ya jehanamu. Hatari zaidi lakini wewe ambaye umemkubali Kristo. Kalikiri jina la Yesu Kristo katamka kwa moyo wako kwa mamin moyoni. Anasema tukipitika. Tuki. Na, na kila siku tunakosea kwa kweli. Kwa mungu kasema kwamba sasa tukosee Mungu asiturudishe kwenye njia Hapana. Bwana anasema tunaporudishwa tusikasirike, tusijute, tusifikirie hata ku ah basi bwana anaacha haya mambo ya Mungu. Hayana faida bwana. Mimi ninaenda nikifikiria anaenda kunibariki kumbe hapana. Wakati mwingine achukua muda mrefu kama kachukua miaka yote yaliyochukua Kohana wa Israeli hawa mpaka anakuja kujitwalia taifa baada ya muda mrefu sana mpaka ni lina taifa linaloheshimika eh, na baadaye linakuja kukuzaa wewe na ninyi eh, ni kazi ya Mungu eh, sasa tumalizie kwa hoja fupi ya kufunga atui tukaacha baadhi ya maandiko bila sababu na nitatumia dakika 4 hoja eh, tano inayopatikana kuanzia wa 30 mpaka 34 ndo mwisho inasema, ndugu E, ndugu kwa baba na mama ni zaidi ya wote. Eh nitaieleza manake e, tusome ile mstari alafu tu, tu, tujenge hoja kwanzia pale. tuende katika hiyo mwanzo 43. E, 43 tusome kuanzia mstari wa 30 anasema hivi. Anasema hivi. Akanawa uso, huyo ni, ni anda wa kulia kwa Yusuf sija sijapata muda wa kuupitia uso Yusuf aliende akalia alipomwona Benjamin akakumbuka na mtoto wa mama wa mama moja anakumbuka e, alikuwa na, na wake wanne ambao nilikuwa ni kinyume na, na sheria ya Mungu lakini alikuwa na huyo Benjamin na na Yusuf alikuwa mtoto wa Raheli mama yao alishakufa kwa hiyo yu, e, Yusufu akaona ajificha aende kali Ujumbe mwingine unopata huhitaji kwenda kulilia mbele za watu nenda ndani yetu machakulia ukishamaliza mbele ya mungu wako lia ukishamaliza mbele ukiwa umechangamka. Eh, anasema uso akatoka akajizuia yani akaonekana wa kawaida hofu akatoa yale majonzi eh akasema leteni chakula wakamandalia tunaona mwishoni anawa wengine wote lakini Benjamin anampa mara Yani kwa mfano kama alikuwa anakula kuku, anachukua vipande vitano vya kuku, wengine anampa kipande kimoja. Wote ni watoto wa Yakobo ujue. Lakini Benjamin ni mtoto wa mama yake na baba yake. Unaweza kusema amana ni nini? Manaka ni hii. Leo hii na hili ni somo sio kwangu na nyewe wakubwa, ni kwa hawa wadogo mwanako. Eh, kwa wale wadogo ambao hawajakosea. Leo hii utakuta kuna baba ana watoto saba kwa, kina, kwa mama watano tofauti. Unakuta kuna mama ana ana, ana watoto wanne kwa baba wanne tofauti na watano wako njiana ana kuja kufuja Sawa. Inawezekana tutapata kwa sootu, tupata. lakini sio mapenzi ya Mungu. Eh, kwamba hao wote walikuwa na baba mmoja, ni ndugu. Mungu anakuambia, maana baba mmoja, tuna mama mmoja basi ni ndugu. Hapana Mungu anataka na udugu ameweka katikati na huu ni udugu wa damu, sio udugu wa roho. Udugu ndugaroni nitaufundisha siku nyingine ikawa nafundisha na kwenye kitabu cha mali kwa mlango wa tatu eh Yesu aliposema ndugu zako ni akina nani lakini ule udugu wa kila siku eh? kwa hiyo tunaona kwamba watu walio kwao wana udugu wa baba tu ulikuwa hautoshi kufanya nini kuapa huu karibu huyu ambaye wanakutana na kwa mama anampa mara tano eh hiyo ni kwa hiyo imetupasa manake tunapokuwa tuna. na hii inatokana na jinsi familia zetu alivyotengelezwa eh unakuta mtu ananenda na rusha rusha, rusha kama yameisha yameisha tupata eh uwezukuwezukujerao sana unasema basi tu, mapenzi ya Mungu yamekuwa hivyo eh au mapenzi ya wanadamu au makosa ya nyuma na ujinga wa nyuma lakini mtengeneze mtoto wako ajue mimi kama ni binti nitakuwa na watoto kwa baba mmoja wenye ndoa yenye mungu. Nikiwa ni kijana nitakuwa na mke mmoja mwenye ambaye tunaweza kuishi wote mpaka tukaanani watu watoto watoto yake lakini sio hii lo, hii hoja ya dunia wewe hata kuzana muzi za. Okay. Ndio, <laughs> e, tena kuna kitu inaitwa single mothers mama ambao wanalea peke nini na, na, na, kama nani tupata kwa sababu ya ujinga wa nyuma basi tunapiga magoti tunamshukuru Mungu na lakini tusitengeneze kizazi kinachokuja nyuma ambacho hakijachafuka kuwa kama hicho kizazi kilichoharibika. Kizazi cha saa kinaharibika katika eneo hilo. Em eh, mm, tumalize basi kwamba hiyo inapatikana pia katika tutaona Amnon, watoto wa Daudi, aliuawa ali, na nani? Na Absalom, eh, tukaona hata katika kitabu cha waamuzi kulikuwa kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Bimelek alikuwa watoto wa baba yake tu mradi tu hawajakutana kwa baba na mama au unakutani kwa, baba, kwa mama tu peke yake au kwa baba peke yake huo ni udugu ambao Mungu hajaupenda